elke woensdag om 1500 uur, Zuid-Afrikaanse tyd, Lulu se storytime. Daar sy, hallo maats, jene, die week is al weer voorbij, en hier is ons al in, in die lente, en oorals hier in Zuid-Afrika, kom die blomme en die botselkies uit op die vruchtebome, ei, dit is so mooi, hierdie tyd van die jaar is vir my so mooi, so mooi. Nou ja, jy luister na Mike, dan Cathy, en um, uh, ons het vandag een lekker uh, program, ek het stories uit opa Jan se storiesak. Mike is, ek het so 'n paar kort storykies vir julle vandag, nie net een nie, Nee, nee, twee nie, maar meer as twee kort storiekies, dis prachtig, hier is, klein levenslesies is ook hier in hierdie prachtige storie saamgevat, so jylle moet nie weggaan nie, maar eers is dit natuurlijk ons maaikies wat verjaar, ja maaikies, as jylle verjaar het van laas week, tot vandag toe, um, wil ek vir jou sê, baie, baie geluk met jou verjaarsdag, en ons gaan vir jou syng. Daar is hy maat, maar voor voordat ons by Lulu in haar maatse liekies gaan kom, wil ek daarom eers vir julle aan Sean Tydse nieuwe liekie. Hy en Niki de Kok sing een prachtige liekie, dis vir my so mooi, want ons ouwe mense is van die ouwe generatie en julle is van die nieuwe generasie. Nou die van julle wat het al gehoor het, weet ek geou so maar baie daarvan, maar hier so is hy weer. Eén dag lang lang geleden Net zo'n beetje verder af in die verleden Het een nieuwe generatie begin 7 sakkes uitstip Die oude mensen woner nog of Sani steeds zwaar slep Ons en Sani het die pad gevaat En sy het nog geraak Is die fiets to die motor Maar die motor en die fiets. Elke liewe dag denk iemand daar nie ziet As jy vastgevang in die verleden is, Moet jy wat geraak Tijdstap van sy stap saam in tyd Blijf nie wat jy doen en is jyndag spuit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 The Visco first... daar sammen lekker licky nie maat oh, daar is lekker licky die nou ja Ek het beloof, ek het vandag vir julle meer as een storykie, maar dit is baie kort storykies, so ek het gedink, ek gaan maar meer as een storykie lees, maar hierdie, wat ek nou vir julle wil lees, is van de, um, oom Jan, het Janie Theaard het hierdie storykies geskrywe, en dit is a, dis baie oulike stories, met um, dieren veral, en as ene oor skoinkies, maar ek gaan die volgende week oor die skoinkies vir julle lees maar nou, die eerste stooriekie sy naam is, In die gat. Dit lyk so rustig daar waar Bobbie Jaan sit en dink, maar Bobbie Jaan is in die moeilikheid. Hy sit al meer as een uur in een groot gat, waarin hy geval het. Sy kop is al seer van al die dink en die paar keer wat hy daarop geval het, toe hy die gat probeer uitklim het, Skielik hoor eie geluid buiten die gat. Hallo, is iemand daar? skree Bobbie Jan hard. Ja, dit is ek, Renoster. En hy loor na Bobbie Jan onder in die gat. Hoed jy daar onder gekom? vra Renoster. Ek het hier ingeval, en ek wil hee, jy moet my hier uithaal, skree Bobbie Jan van onder af. Ek zou graag wou, maar ek is een bykie haastig. Ek hoop iemand anders kom verby om jou te help. En renooster er loop vinnig weg. Toe kom Kameelpaard daar verby en hoor Poppejaan skree. Met sy lang nek loer hy in die gat. Maar dit is een diep gat waarin jy geval het, sê Kameelpaard sal jou so graag wou help, maar my familie kom kuier, en met sy lang bene stap kameelpaard vinnig weg van die gat. Dit was hy lang nie, toe kom Luiper daar verby. Al kommentaar wat hy het op Babi Jaan sy hulp geroep is, jy het daarvoor gesok, jou dom Babi en hy stap verby. Toe kom Leo verby, Bah, so graag wou jy help, Bobbie maar my been is te seer. Sal in jou dink, terwyl jy daar onder die gat is, sê Leo, en loop mank, mank, verby. Arme Bobbie Jaan, kop is nou nog seder van al die verskoonings wat hy moes aanhoor. O, dit lyk my, niemand wil by help nie, sê Bobbie Jaan, en begin huil. Niemand wil by help nie, Net 'n olifant oor die gat. Hy sien vir Bobbejaan raak en kry om jammer. "Ag gryp by slurp Bobbejaan!" en met een harde blik trek hy vir Bobbejaan uit die gat. "Dankie dat jy my gehelp het olifant," sê Bobbejaan. "Ek sal vir jou ook eendag 'n een klip uit die pad rol." Die volgende dag stap Bobbejaan weer op dieselfde pad verby waar die gat is skiel ek oor hy, help, help! Help! my! Hy stap na die gat, loer daar oor, en wat sal hy sien? Wie leek onder die gat? Nie renooster, kamelpaard, leeuw of olifantie, maar luiperd Help my asublief, skree luipaard, asublief, Bobbejaan! Bobbe Jaan kry Leipard so jammer en gooi die tou na Leipard in die gat. Hy begin dadik aan die tou trek. Na een lang gesikkel is Leipard uit die gat. Leipard voel so skaam oor sy lelike gedrag van die vorige dag, dat hy onmiddellik vir Bobbe om verskoning vraag. Van toe af stap die dierde van die veld een weie draai om die gat. Want wie weet, wie volgende daar gaat inval, en wie gaan help. Een snaakse ding. Mama, mama, skree klein springbokkie, en hy spring op en af, om mama's aandig te trek. Kom, kyk die snaakse ding, mama, en hy weis na groot boom daar nabij. En so waarboe in die takke van die boom, hang daar een snaakse ding bokkie se geskree, het jy hierdie al die aandag getrek van al die dere in die omtrek. Almal kyk na die snaakse ding in die boom. In die wildste dere geskiednis was daar nog nooit so iets gesin nie. Bring die dinge bykie nader oom kameelperd kameelpert, sê meer meerkatje, wat niskerig is om hierdie snaakse ding van nader te beskou. Kameelpert trek met sy lang nek die ding af tot onner virzichtig stap die dieren nader, om die snaakse ding te sien. En dan kuste te eier, sê Volstries, en wil sommer daarop gaan sit, om het uit te broei. Ek wonder, of die ding enige smaak het, vra wilde vark, en begin daar aan lek. Mmm, die ding het dan geen smaak nie, sê hy vis, en vees hy mond af. Toeskop springbok, die snaakse ding, dat het doortrek. Dit hang so'n tykje in die lig en sak weer stadig af grond toe. Kijk, dit is groen en ek is seker dit kan geëet word. En eistervark probeer die ding hap. Daar is skilik a harde slag, toe een van die eistervarkse skerpenne aan die ding raak. Die dier is so groot, dat hulle na alle richtings toe weghaard loop. Tot vandag praat die dere steeds oor die snaakste ding wat vir hulle kom keir het en nou dood is. Een van die dere het ook vir die snaakse ding een naam gegee, Ballon. Oe, maat, het am lekker om stonies te luister, nee. Oei, oei, oei. En ek het visiklus gehad om vir hulle verdag van die kinderskoentjes te lees, maar ek gaan dit maar volgende week vir hulle lees. Arie die aaringkie. Terwyl klein Arrie die aarinkie met sy dun paar beentjies op die rotsluis staan, kan hy nie verstaan wat vandag rondom hom aangaan nie. Sy mama het hom vroeg uit die nes gejaag, en nou is nou bezig om sy nesie uit bekaar te skrop. Die nesie was die plek waar hy rustig tussie die droe takkies kon lee, en waar sy mama elke dag vir hom kossies aangedraai het. Vandag gaan jy vlieg, sê mama Arend. Jy is nou mooi groot genoeg om jou eie kost te gaan soek. Maar mama, skreek klein Arie, ek weet nie eens hoe om te vlieg en ek ga my doodval. En Arie lyk sommer baie benauwd. Jy sal gauw genoeg leer. Die belangrikste is dat jy jou vlerke sprei Onthou jou vlerke sy mama arend, en stamp vir klein Arrie met haar groot poote van die rotsluis af. ari trek dier die lich. Hy skrik so groot, dat hy vergeet om sy flerkie oop te maak. Hy hoor nie eers hoe sy mama skree, dat hy sy flerkie moet oopspry nie. Au, ek ga my doodval! Au, ek ga my doodval! Gul Arrie benauwd skielik voel hy iets onder hom beweeg en klauw met alle macht daaran. Dit was mama Arend, wat onder Arrie ingevlieg het, om te keer dat haar kuik val. Hoog, hoog vlieg sy terug, waar haar nest tevore was en plaas Arrie op die rotsluis terug. Luister nou mooi, sê mama Arend, so draai jy dier die, die lucht beweeg, spry hierdie twee dinge langs jou en sy wys na haar vle, na haar vlerke, maak dit oop en vlieg. Kom, ek wys jou, en sierlik vlieg mama Arend dier die lucht, en die kom sit weer langs Arrie. Onthou jou vlerke, en met haar groot poote stamp sy weer vir Arrie van die rotsluif af. Die vlerke, die vlerke, weer galle mama sy skrol geluid dier die kraanse, en Arie spry dadik sy flerke. Ek vlieg, mama, ek kan vlieg, skry Arie en sweef sierlik dier die licht. Eers op, dan af. Dit is asof Arie reeds jare vlieg. Trots sit Arie sy mama na haar kleinding en kyk waar hy dier die licht sweef Sy weet, hy is nie nou meer Arie die kuyke nie, maar arend. Sy mag om dalk nooit weer sien nie, en haar twee groot oe blink in die son. Nou die laaste ene kie vir vandag is oor die stads Apie. Apie is mug, en sy pote is seer. Hy is nou al drie dae op pad na die boswereld. Apie het besluit om van die sirkus al weg te loop. Hy verlang na sy papa en mama. Die mens het hom as een klein apie van sy mama en papa al weggevat. Hy onthou nog goed hoe sy papa die jafde van sy staart verloor het. Sy papa wou keer dat die mens as sy kind vat. Apie begin al vinnige stap. Hy is bly toe hy skielik groot dam sien. As een klein apie het hy altyd daar gespeel. Dit is ook die plek waar die dere water drinkt. Al die dieren kyk vir apie, toe hy by die dam aankom. Hulle begin te lach. Uh, en die circus het abel ook vir hom gelach. Nou lach die dieren ook vir hom. Uh, haha, jy lyk snaaks, sê olifant. Ek het nog nooit een aap soos jy gesien nie. Uh, dan loop jy nog op jy achterpoed soos a mens oh, oh, oh, sê hy na en lach hardop oh, oh, oh, oh, en vir wat dra jy mens a kleere jy lyk snaaks in die hempie broek, broekie en die hoekie sê rinnooster ek was eers bos apie nou is ek stads apie sê apie verlee. Ek, ek is op soek na my papa, a apie te koorstaart. En apie haal sy hoekje af. My dierkie, is jy toch nie aap koorstaart se kind nie? sê skylpad. Hy rek sy nek om die aap van nader te bekyk. Jou pa en ma huil nog steeds oor jou. Wacht net hier apie, sê Springbok, en spring vinnig weg om Apie sy ma en pa te roep. Apie het intussel al sy kleren uitgetrek. Hy voel reeds thuis tussen al die dere vriende. Dit was nie lang nie. Toe is Springbok terug. Hulle is om pad, sê Springbok uitasem. Ek het hulle nie vertel van jou nie. Net gesê iemand wil hulle sien. Apie herkent dadelijk sy papa aan die koord start. Papa, mama, Mama, dis ek! Huil klein apie, en hy gryp sy mama aan die beend vas. Onder die dere is daar een doodse stilte. Ek is bly jysterig groot sien, sê papa ap. Van nou af beklei ek my jylle stert weg om jou te behou. En onder die dere van die veld is daar blijdskap. Een bosveldeer het huis toegekomt. Maat, was dit nou nie mooie stories nie? Nou ja, ek het gaan gofie julle Luloo, ek gaan nou eerst bykie haar likkie sing, en um, dan gaan ek nou nou vir julle, ek gaan vir julle afsluit met oom Steinforie, sy likkie, oor die gevaartekens van kinderkanker. Ek is Luloo. Ek kan met vlaks, wat waaie in die is die kanker, wat ek die daarom nie sy maats, Lulu syk ham lekker nie. Nou ja, ek gaan vir julle groet het volgende week woensdag, um, as Libies is ons spaar, ek gaan ons weer stories lees. Oh, dis die lekkerste tyd van die week is, wanneer ek kan stories lees. Nou maats, ek groet vir julle met Stijn voor Rieseliekie oor die gevaartekens, en onthoud tjere van nou. Nobody knows why children get cancer, but day after day, doctor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 No appetite, surely must mean something's not right. Something's not right.